Kapitola dvacátá. Stalo se se těch dnů v jeden den, když on učil lid v chrámě a kázal evangelium, že přišli k tomu přední kněží a zákonníci se staršími. I řekli jemu, pověz nám, jakou mocí tyto věci činíš, ale kdo je ten, kterýž tobě tuto moc dal? Je odpovědě řekl jim, otížit se já vás na jednu věc, protože povězte mi, Křesťanů z nebe li byl čili z lidí. Oni pak uvažovali to mezi sebou škouce. Jestliže bychom řekli z nebe dík, proč jste tedy neuvěřili jemu? Pak vidíme z lidí, lid ukamenuje nás, nebo celé tak drží, že Jan jest prorok. I odpověděli, že nevědí, odkud byl. I řekli jim Ježíš, aniž já vám povím, jakou mocí toto činím. I počal lidu praviti podobenství toto. Člověk jeden štípil vinici a pronajali vinařům a sám odšel přes pole na dlouhé časy. A včas slušný poslal k těm vinařům služebníka, aby užitek z vinice dali jemu. I pak vinaři zmrzkavše jej pustili prázdného. I poslal druhého služebníka, oni pak i toho zmrzkavše a vše pustili prázdného. I poslal třetího. Ale oni toho zranivše vystrčili ven. Tedy řekl pán té vinice, co učiním. Pošli svého milého syna. náš když ho uzdří, ustydnou se. Ale vinaři uzřevši jej rozmlouvali mezi sebou škouce. Tento z dědic, pojďme, zabijme jej, aby naše bylo to dědictví. A vše jej ven z vinice zamordovali. Což tedy učiní jim pán té vinice? Jde a vyhladí vinařeci a dáví nic jiným. To uslyšavše řekli, odstup to. Ale on pohledě na ně řekl, co je pak to, což napsáno jest? Kámen, kterýmž pohrdli stavitele, ten učiněn jest v hlavu úhelní? Každý, kdož padne na ten kámen, rozrazí se. A na kohož by on upadl po třetí?“ i hledali přední kněží a zákonníci, jak by naň vztáhli ruce v tu hodinu. Ale báli se lidu, nebo porozuměli, že by na něm mluvil podobenství to. Tedy střehouce ho poslali špehéře, kteříž by se spravedlivými činili, aby ho polapili v řeči a potom jej vydali vrknosti a v moc hejtmanu. I otázali se ho škouce, mistře, víme, že pravě mluvíš a učíš, a nepřímáš osoby, ale v pravdě cestě boží učíš. zluší nám daň dávati císaři, čili nic. Ale porozuměv jejich chytrosti, dí jim, co mne pokoušíte. Ukažte mi peníz, čí má obraz a nápis. I odpovědě vše řekli císařův. On pak řekl jim, Dejte tedy, co je z císařovo císaři, a co je z božího bohu. I nemohli ho za slovo popadnouti před lidem a divíce se odpovědi jeho umlkli. vše pak někteří ze saduceů, kteříž odpírají, že by bylo zkříšení, otázali se ho. Škouce, mistře, Mojžíš napsal nám, kdyby bratr něčí umřel, moje manželku, a umřel by bez dětí, aby ji pojal bratr jeho za manželku a vzbudil símě bratru svému. I bylo sedm bratří a první pojal ženu umřel bez dětí. I pojal druhý tu ženu a umřel i ten bez dětí. Potom třetí pojali, tež i všech těch sedm a vše dětí zemřeli. Nejposléze o všech umřela i ta žena. Protož při skříšení, kterého z nich bude ta žena, Poněvadž sedmých mělo je za manželku. A odpovídaje řekl jim Ježíš: Sinové tohoto věku žení se a vdávají, ale ti, kteříž hodní jiní budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti nebudou, ani vdávati. Nebo ani umíratí více nebudou moci. Andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. A že mrtví vstanou z mrtvých, i Mojžíš ukázal při onom kři, když nazývá pána bohem Abrahamovým a bohem Izákovým a bohem Jákobovým. Bůh pak není bohem mrtvých, ale živých, nebo všichni jsou jemu živí. Tedy odpovědě vše někteří ze zákonníků řekli, mistře, dobře jsi pověděl, I nesměli se jeho na nic více tázati. Řekl jim pak, Terak praví Krista býti synem Davidovým. A sám David praví v knize žalmu, řekl pán pánu mému, seď na pravici mé, až položím nepřátelitvé v podnož podnožnoství, poněvadž David jej pánem nazývá, i kterak syn jeho jest, řekl učedníkům svým především lidem. Varujte se zákonníků, kteříž rádi chodí v krásném rouše. A milují pozdravování na trzí a přední stolice ve školách a první místo na večeřích, kteří zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhé modlitby. Tiď vezmou těžší odsouzení.